Марлочко, вони попереджають, коли заходять. Цієї ж миті без стуку чи попередньої голосової звукоподачі до лазнички зайшов менеджер. У вас тут все гаразд? Ага, просто чудово, крізь зуби прошипіла злобна Марла. І саму злив цей, бо з назвідки взятий поританський настрій. Щось мене заклинило, чи просто холодно мені. «Тут не холодно, лізь у воду, такий кайф!» Ялмар заплющив очі і витягнув тіло. Марла врешті-решт наважилася роздягнутися до майток і теж занурилася у бутанську воду. Тепла вода миттєво пожирала, змерзле тіло. Гаряче! Марла плюснула цілий ковшик зимної води. Холодно! «Ти дуже гарна, а? Ти дуже гарна в цьому світлі!» «От йолка-палка!» То при світлі денному тобі я не Мадонна?» Ялмор стиха засміявся. Напівтемрява й густота повітря бутанської лазнички і на гарячому камінні не допускали різких голосних звуків. Вода стиха хлюпала при найменшому поруху, тендітні хвильки відловлювали мерехтіння смолоскипів. Марлина шкіра й собі світилася якимось теплим підводним світлом, а хялмарові очі здатні були вмістити відображення всієї картини разом. Наступну ранку їм показали відбитки долонь Далай-Лами на стіні. Гималайян Дес. Недільна ярмарка у Тхімпху може проковтнути таку силу вселенну епітетів, що вистачило б роботи двом цехам епігонів Андруховича. «Мда», – розглядалася довкола Марла – та тут провести саму інвентаризацію товару на три статті вистачить. Угу, погодився Х'ялмар, але мене тут цікавить лише той сушений сир. А мене той лук зі стрілями в людський зріст. Умієш стріляти? Ні. А ти що, вмієш гристи сирні скам'янілості? Ну, спробую. Найгероїчніші особистості бутану – Зризають аж по шість його шматків за час перельоту парок катманду це дід мені казав. Сушений на камінь сир звисав світлими й темними вервицями з підстель базарних і придорожніх яток, нагадуючи намиста з корінних зубів дракона. На смак був таким самим. Після півгодинного розсмоктування такого гострокутного шматка. За більш-кізь коробку ваш рот починає скидатися на китайський сіді-бокс із поганого шкірозамінника, а до смакових сосочків нарешті доходить усвідомлення того, що цей паралелепітед знаходиться в далекому родинному зв'язку з кисло-молочним сиром. Місцеві мешканці пожовували цю білу або коричневу, засушену за іншим рецептом, на солону твердиню, щоб вбити час. Жодного наркотичного ефекту, на відміну від бетелю. Ялмар якраз фотографував здоровенний міг із горіхами, що їх напередодні вони з марлою жували. «Ага, бетель мене теж не вставляє. Певно, я його не розкусила до кінця». Терпко, в роті трохи та й усе. Тим часом увесь базар завзято жував цей азійський аналог листя коки, почувався цілком щасливо, дозволяв фотографувати свій химерний золотий і срібний носовий і вушний Пірсінг, посміхався червоними ротами і з неабиякою цікавістю розглядав світловолосих зайд. У Марлин об'єктив випадково потрапила жінка щоб потім назавжди поселитися в її голові. У плетеному головному уборі з гострим кінчиком і блямбочкою на ньому, в довгій темно-сірій вовняній туніці поверх строкатих светрів і сукенок, вона тримала за руку хлопчика з сумними очима, схожого на малого Будду. Її власні очі були двома китенятами, що на назустріч одне одному. Волосся жінки кучерявилося і вільно падало їй на плечі. Вона не була схожа на жодну бачену Марлою доти людину. Марла вперше бачила жінку з народності Лая. Жінка з народності Лая вперше бачила фотоапарат. Марла сором'язливо показала їй і хлопчику їхні цифрові зображення. Жінка щось намагалася їй сказати. Марла, звісно ж, ні слова не зрозуміла. Жінка робила жести, Марла їх не розуміла. Жінка склала руки, як до молитви. Марла дурнувато зробила те саме, чим вже в кінець збила з пантелейку лаятку. Х'ялмар тим часом активно спілкувався з чоловіком Уго і в шапці Рібок. Чоловік, очевидно, хотів отримати від Х'ялмара з нимки, але не розумів х'ялмарових вимог записати поштову адресу. Потім з'ясувалося, що він просто був неписьменним. Зрештою, не це потрібно людині для виживання тіла і розвитку душі. — Знайти ручку, будь ласка, — попросив Х'ялмар. Марла перелякано оббігала всі довколишні магазинчики і ядки, аж поки не знайшла якогось кулькового драпака. «На ось, тримай!» Тепер до магазину посунула уся процесія.